دا مقدم پ اسلامسهاحوي دی ې علیمان ذکر کوي چې شپم نمبر کې دی چې مسلمان شوی دی شپم نمبر کې مسلمان شوی دی په اسلام ک کمو مقدمو و, مقدم و. عمر چې کمدنو تقریببا یاو کارو دو درشمہ یادری درشمہ حجرائی کسی کلمن و وقات دی دا روایت سے ذکر کی دا روایت کی بشارت تیو اہلِ اسلام تا او دویم بکی ترغیب دے اہلِ اسلام تا دا خدمت دے اسلام دو خبري یو دادا چه له اسلام ته دشارت ده ست تا سهلک مخالفت کي د اسلام مخالفت کي خديبه نې دان له طبيعت مخرب وای او څوک هر څمره مخالفت کي والله موتم نوره ولو کر الکافرین الله بزرگ پر دین اسلام کوي خلا تکلا کې ذل بکاري نو مطلب دا دی بشارت ورته تاسو چې کمندنو مطمئن او سيږي تاسو زادين با الله ربو عزت په دنیا ګور ګور ترسي اب مخالفت باندې پروا مکو زما چې کمزونو دا ده زم د چې ترہیب د اهله اسلام تا چې سر په ځان په تمول باندې نکي چې ځان څنګه کې بلکه دا اسلام با رسول پکاري نو مهنت کول وکاري تر ځان له پخسړې توبه نخلصي گنا بلکه خدمتوک او د دنیا کونې کونې او د دنیا ګور ګور ته چې کم دنو اسلام او رسالو د دنیا ګور ګور ته اسلام او رسالو ورسارا ترقیب دے خدمت د اسلام تاہو انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوری دلیو دے نبی علیہ السلام نا یا قولو چھ فرمائے لا یبقا علی زہر الارض بیتو مادرن ولا وبرن چھ بات بنشیب و مقدز مگبان دے دا دے اسطلاف رقی منه د زم کې ت دا چې نو مونږ سو ته ده که نه مونږته مخوا او عربان ته شا دیر ته تو وي نو کو مونږ د ظاههرمان نه مک دا به موره سر ده معه د لسی مع نه باې زمونږ پختانه نه پوه کې په شاده م ب چې مکې شامات نه په ملا د زمبانې خبره پوویي که نه کې خلک ل معې د دغه نه کوي اولا زار الارد و مخدز مقبان نی بایت و مادرین والاو بارن پاتبان شیف و مخدز مقبان نی خور چھکم دنو دلوٹی او نشکم دنو دو وڑای او دخیمی عربو که او سم دو قسم آباده ای وی یو آباده ای وی دا خرط و دا گرط و وی اگر आम्ही چې وی منتقل کیږي نه هغه آباداي چې انتقال نه قبلې ازه باندې خخې وي انتقال له یو بل ځای نه بدلې کیرا و نه نه ما کورونري چې هغه کوم درو د ځای نه بدلې کی خيميری دارنګ اوس وخت د کومنور جديد راوتلي یو خيمي ايو کانتينري دا کانتینرونو نا دا کمرو کار سکے اخلی دا رنگی دا لرگی کانتینر ری جوڑی ودی آراب و ممالکو کی آغای چه گمدنو دا لرگی پورو نا جوڑ کی انو بچ چه کم دا نو هغه دا تیوسی وان دا با دا لرگی پور کی دی آغا بس کار ختم شنو بیا را خطوچت کی وطیلو کیوا چه بیا را دی نو دا پورو نا دا انتقال قبلی نو دا و آغی کورونا چی انتقال قبلی خیمی ری دا خیمی بی دا وڑو نه نسکڑی ری جوڑی کڑی ری تامبوان بول نو خیمی بی لگو لی پیگوز دا بخان بادوش غلق کوچیان زیبت ایسا لگی خیمی او لگی بس چی دلتا واقعی نزلتای چی دلتا واقعی ختم چی نپل زیتا زی نو دا چی یو یوڑی کڑی زمانگ دکلی نا کوچیانو نو دا یو قسم پورو شو او زیم دائی چھا غی انتقال نا کھر لے مطلب نبا دا کھلی کور او نه دا بانڈے کور نبا دا صفاتی کیجینا نبا مراد تینا شہر او بانڈے دی نبا خاریه پاتیشی او نبا بانڈا پاتیشی اغید با اللہ دا آواز ہو را سی نبا آواز با اللہ رب رضا کی ہو را لا یبقى بأس و وبرن فلا مدرن پات بنشی په مخلص مګوانني په یتو مدرن نه یو خار ولا وبرن او نه یو پانډا ازه بدر سپاتی نشی الا قله الله کلمۃ الاسلام مازر الله ون باسیا او کوطا کلمۃ الاسلام اسلام کلمہ ورتا الله وردن کی او دو وردن کی دو طریقیه دوی بِعِزِ عَزِيزٍ وَزِلِّ زَلِيلٍ بِعِزِ عَزِيزٍ وَزِلِّ زَلِيلٍ سمعت لفظیں بِعِزِ عَزِيزٍ وَزِلِّ زَلِيلٍ وَرَبِسِمَ اَقْصَد دے کر گئی اللَّهُ فَيَجَلَهُمْ مِنْ عَلِيَا يَا وِعِزَتُ وَلَا اللَّهُ رَبُّ لِعِزَتُ نا غیبا اسلام سکی قبول کی نو پتیغ رسیدن و نرستو با خبر خوبوتسو شی خورستی نو در رسیدن و نرستو با یا بے پی اللہ سکی ازتمن کی یعنی اللہ و دا کلیمہ وردن نکی پدا سحال کی چه دا کلیمہ و مطلبی سوی دا عزت دی ازتمن سرا و دا زلت تا دلیل سرا مطلب چې وردن نشی نو زنی خلق بدا کلیمہ سکی او معنید د دلی واله به ګځې د کلې والا او ګځې زتمن شو او ځې خلک به د نڅو کې ان کارو کې هغی باې اسلامی خلافت شي را شي نو یا به قیدیان شي او یا به چې کمونو جززی س کې قبوله کې د لی له به نو د عز والله زلی ل د کوئ چې ان کارو کې او قیدان شي يا جي كم ننو قبلي نو وقالوا اني اسلام دبو غالكي دي فإما يعزهم الله من آليا أو يذلهم فيجينون لها مثلاً دا دا دا شيطرعاً أوكرها فرعاً کاره سو پج ګمرو بخپل خوشې باندې اسلام زگی قبول کی او که قبول نکره حضور بابا کارس کی کیګ دی او قانون و اسلام باندې وی بدلیله ځکه کافر وای او الله اند ارشاد نه وای اسلامی قانون دی نوخه اسلامی او اسلام څه کړو ابول کړه چې دغه کې دلي حکومت نه اخلق عزت مندې سا نو انسید مسلمانانو و حکومتی دی اسلام بسید عزت ملی یا ابا اللہ ظلیلک یا غیدران یعنی قانون میں ملی صحیح دیکھا نا جیدی ابا قبول <سؤال> کی و قانون <سؤال> میں سکی <سؤال> مانی لیکن قلتو فیا کون دینه كله لله ما ارته وہ دکا غټه نشراک الله وی لري چی تول دین برچای شي رب العزت شي فیا کون دینه كله لله شبا صاحب داری طول دیو الله ان خیاف صاحب داری دجن قان مری ولا شي فذو وقف بیا کافر نی نظام بنے نا کافر بوی و کفری نظام با نا یو مطلب داری چه فَيَكُونَتْ جِنُكُلُّهُ لِلَّهِ دانا چه کافر بنوی دا کم وقت بای لکا زنو تا چه کم دردار لکا کرانو چه داخو نبی السلام بی او نبی علی السلام پا وقتی خو بطول دنیا تا اسلام پرشوه نو نا یو بازدین مراج جزیرت العرب دا شی جزیرتو لارب لا یبقا بیتو مدرین و لا وبرین نظار الارض نا مراد اغای واغستا جزیرتو لی عرب زیمت اوجیح اپرا مراد طول دنیا نا او دفعیقون الدینو کلو لیلہ نا رطول خلق اسلام مراد دی کلیت دی اسلام شی طول بطول خلق سشی مسلمانان شی شی کافر رو بینا اذاب الرسول <سؤال> علیہ السلام په دور کې د بیا دغه هغه دور واغسته نو لا کوي حدیثوره د نبی علیہ السلام دور سره جزیره العرب سره خاصه یا حدیثوره احصاله السلام نه د مونږ یمزنیه د نوې چې مونږ سره سره د دې حدیث سره تعلق نشته به تر خبر دا د حدیث مطلب داله ارزم مراکول اسبکره او فیقون الدینو نا مراد کلیت اسلام نا دے مراد تیرے فرق و کل نظام او لیوزه روحو علا دین کلیه اسلام بطول دین بانی سشی بطول دینو غالب شی بطول دینو نا بوی خودچا جاندر دلان دیمی اسلام دے محکوم بوی حاکم با نوی حاکم بصرف سوی یا اللہ کو بار حاکم بصرف سوی اسلام حوضہ پار دور کی کہتے لیشی چھ کل مسلمانان خدمت ہوگی ان اللہ یا انصر مسلمانان محنت شروع کی چھ کم محنت تھی قصم اللہ رب و رضاق قائلت راو سنیش دانا دے گینی شدابن سے یووک سرغا یہاں سے جزیرت العرب سرغا اور یہاں سے کم عیسی صلی اللہ علیہ وسلم دور نرا ټول سره دا صدا به مسلمانانو زمواردا فقط نبوت په صدقه کې ورته کار څه شویلې میلاو شویلې شیدای بچ کمزورو هغه کار کې چې کبه رب عليه السلام کړه په رب عليه السلام دی به اساس مقصد اسلام ټول دینونو حاکم کول ټول دینونه نو او ته کافر ختمولو نو کافر به ومی خدای ربولي زه تان اګاشاو د الله رحمه الله تعالی او ارتفاق اربعه کې دین اشاره کړی دا او ویلي دي چې کله چې کمندونو ازاوجي د الخليفه واثم انت العباد والبلاد وان قائد الملوك والشباب را چې خليفه موجود شي او انقاد الملوك والجبابرا نا ظالم بادشاہان طول دا غدر اندر دلان دیشی نو وطمع انت العباد والبلاد بندگان بهم فارام شی او خارون بهم فارام شی و بهذا تمت النعمة و دقا دائی که و نعمت دا اللہ پورشی لیتم نوره ویتم نعمته والله مضم نورهی لیو زیرہو علا دینی کلیه ویقون الدین کلیه دامت حب خلافت اسلامی راشی یو ریاست اسلامی رین یو خلافت اسلامی رین دیکھ فرق رین ریاست اسلامی ارتفاق سالس تے او ارتفاق رابع سے کم ننو اغار خلافت اسلامی رین خلافت اسلامی رین تا مسلمانان و فلقمینس اسلامی حکومت قائم اول دا ریاست دا اسلامی دی او بیا دا اسلام په غیر بانے حاکم کول دا خلافت اسلامی دی خبر ابانے کوئی گئی گیا نا کوئی گئی گیا دا جا کمدنو اشارہ دا مسلمانانا خدمتو کی او سو شرون دا اللہ دا قوادہ دا خلق با صوب پا اللہ رب العزت پا دی اسلامی جتمن کی او صوب په جا انکارجي دلې بچي ولته پر كون دين كله لله اروا د یو نبی دارې ته شاید چې تاسو نه یی وو نبی رضی الله تعالی قال رسول الله صلی الله دی حدیث مبارک کی ترتیب دے ترقی په تا مونه رومي په حوالہ من کله کلوې دي چې اے برادر به نهایت درغای بار کې مې رسي بروې مہیس اے برادر به نهایت درغای يرورا بلاده رجي دي بار کې مې رسي بروې مہیس چې کمه تورسي باغې گما په مخ خزا صدا په دنیا کې د خلکو یو مذاب ده د دنیا مبارکي خوب سے خوب تر خوب سے خوب تر دا دنیا کې د خلکو سره مازه چې خو خنه خو اگر کده پېدې کولې نه او پېدې چې دا د پیډلوواله نیواله د ګړوواله په کار دي او د یرو له بیا او لو له د پ کار د د دخان کاو پ کار مسی سر د کار د کاټ سیلي د ق سرري پ کار ک5 پ کار د5بلشان بیا پ کار اوګې د بیاله ک چې پ کار د چې سرې د بارانسی بچګه پ کار دګی لا سرهي کیک داونو والا نه شي کتاب ور اخره ور کړی ان یره و چې بیروت شي دو قوی لگا دل کا ول دغه hina شي چې نیجاوزه بیروت ته سري پکاره او کوری نو کومځه مرلې ولا لا ور کړو ইলس ورلې شي دلس ورلې مشللې شي لا کار دنیا کې دا یو مذهب دی چې خوب سه خوب تر خو دا خنا خو و دې زمون د خپل کو مذهب څخه گزاره دا زمون غلط ما زمته وژن کې او ما زب زمون د ټولو گزاره کیږي څنګه کی تل اطلاع خلا گزاره کیږي کی الحمدلله الحمد بګو وي وېمزه شکر د خیره سره بس دا سار لګون تک له قوالی راو ماځګر ماکان د کمنه موږ کرکټ کې نور الحمدلله کولک الحمدلله یو ما بګین پاتې یو ما اوس وطن پاتې ڈرینہ کئی آو گزارے کی گئی شکر ڈرینہ پیانو گزارے کی گئی ڈوٹی کی دی یو گزارا او بل کمزوری دی منگا خراب کریو تاباو بار بورت کریو منگ دیت وارڈو یو گزارا او یو کمزوری دا خب آنا لا سلدتو او اید اللہ رزین دستا خسمان یا رو بجی کمزوری دوالا آچ کمزوری دوالا آچ کمزوری دوالا دا ورځانته کې ده کمزوري ده دی حدیث کې دا ترغیب ده چې فزای او دری جما د دین په واره کې فزای او دری جما صلی الله علیه و سلم ته زیدنی علم او فزای او دری درې فزای نه دری درې په پمخ کې زپمخ کې او دری جما نو مطلب دې چې مرتب دې د احسان تر اسلام رسول مرتب دې چاته احسان تا طاوطا چې کومنه زموږه ماره روا سي ګوز میدار له وکو اګه دې مسلمان کړي له په کوم فلم دلا وکاو س علاوه ميندر له وکاو اګه دې چې الله راکې دا صرف چې کومنه قرض پک لا دا دی کمدن و محبت سرا شوق سرا مینی سرا اللہ دی مولا توفیق راکی دا دا دا گی طرح سول دا پا مستقل محنت بانی کی گی دا نیکار صحبت پانی او پا مستقل محنت پانی دا کی گی منگا ای عرز تا کلوکو لگا زان بانی لگ سوروکو ای عرز کاروکو فلگا بز دیا دو برا نی منگی ای عرز دا سی دا غوکو نو بیارا ختم شئی نا انہیں کانو پر صحبت پانی کی گی انہیں کانو سرسے کمدنو پناس طبان دیں و احسن آہدو کم اسلام حودہ قال راب اغزار مرد حال شو پیش مرد کاملی پا مال شو موانا رو قال راب اغزار مرد حال شو صرف زاہینی خبر پریگی دا. یاره دین خشه یاره دین داره زندہ مردی حال سو د حال بندشا یانه دا دې لته کدا خبره مردی حال سو قالرا وګغار مردی حال سو پس مردی کا مله پا مال د یو کامل سړی مته خدماتو کا ازاری خدمت کی ځان وی لکا زرا تفاو بده تا مله وشي نمغه چې کمندل صرف خبرو پورې خبره وا دا خبره چې کمدنو الله کا مونږه کو نور لګر دي حقیقت په مونږ کې شته نه خدای نه کانو سره په تعلق باندې مشران سره په صحبت باندې الله والو سره په صحبت دا توفي لا دا توفي لا ویږي الی ذی متنسب کینو عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو رجل الله تن فرمایلی اذا احسن احدكم اسلامه فكل امر تبع الاحسن طور سيوتن اسو اسلام قل ايوه احسن ماړو غکړیو اتکانو اغذای کی خبره کړي اذا احسن احدكم تابس لنکا ورامل <سؤال> احسانو یا رسول <سؤال> اللہ <سؤال> انت عبداللہ کہ انکا تراؤو فا ان لم تکن تراؤو فا انہو یراک دا غدر زق مرتبی دستشی او رسی بسنو سنما رہی قلندری بما بنمائی کہ دور دراز دیدم رسمو راہ پارسائی سنما رهی قلندری بما بی نمائی که دور دراز دی دورست مراغ پرسائی و یا استاذا ما تا جی کنن و محبت لا رسمکا و زکت تش دو خوکا مکالار چیدا او تش دو ایتو آت لار چیدا و غیر عالم لا ما تکلا سترکم دیرو اگه محبت لا رات جانی دے کله استاد محبت سبق شروع کو او فاغلار باندې روان شو اچھا جانی استاد توئی جزاک اللہ کی تشکر من باد کر دی جزاک اللہ کی تشکر من باد کر دی مرا با جانجا ہمراذ کر دی استاد اللہ تعالی رسول اللہ کا زماستر کے پوری اس کو لاو پڑے اس تے زماستر کے کلاو پڑے او <ترت> دو جی ما بو خاطور ساولما او دو محبوب پلار دی برا برکنما نو آسانا آدکم ددی محنت پکار دی دا زان ترا فقبلو ملحوزاتو کی لکل پکار دی شی مجھے کیا کرنا چاہیے دا ولو که پیمپلد زان ترا اولی کا شی بایی قبل <سؤال> اطلا <سؤال> مرتبی دی احسان ترا سول <سؤال> مرتبی دی احسان <سؤال> ترا سول <سؤال> دا جی علم الانسان علم التصوف الميتافيزيا للنقول دی یو سیده نوونه اسلام داغه داجه کندن اور سوال شددا حالت طورتی فكل حسنته يعملها هر یونی بی ها، بیالی کی شیا دیکې نو څوک تبلو هو بیاشر ام صالحا بذلكي کی دلنا لستانا الى 700 ضيف فروثوا بلکہ اور بسیدہ سیدی چھو اللہو یظائبو لمن یشاہ اللہ ذبین عمری ریو واللہو یظائبو لمن یشاہ اللہ رب لزتی لزین عمری کی یعنی جو سمرہ اخلاصی اور سمرہ احسانی تو ونی کی عجر بسگی گی زیادی گی تسعو باركي وای لو ان فتا احد کو مثل او روزن زاحبا قطاس کی اوتن دو کو خود زدارم راست کی من توي تا زگی اوتن تو او خود زدارم راست ز در کی ما بالغ مد احدهم ولا نصيفا ما بالغ مد احدهم ولا نصيفا اگا چه کمنر در صحابو یو نمسیری توم نرسی سیر و نمسیری توم دو رو نرسی اگای چه بکم اخلاص بانه کرده ده ما اگا اخلاصو سنی خلق راوله اگا در پیغمبر در صحبت اخلاصو اگا دا مرتبه ده اخسانو دا چه کمنر دیره ضروری ده فران مجید کیفا من تا تاو آخیر انفاو آخیر فَمَنْ تَطَوْا خِيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَآَصِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ لَا تُولِ مَنْتَبِ رِحْتَانِ تَرَصَوْلِ نزید اپارا تکم درو تو مستقل محنت ضرورت فَقُلُّ حَلْ مَنَا يَعْلَى مَتْنِ الْبَلَا وَ حَلْ مَنَا يَعْلَى مَتْنِ الْبَلَا وَمَیْ مشققتون سکی برداش کیو المنایا علامت الملایا نو چیره سومره برتبہ ده احسان برکېږي په دې کې مشقت تم دی لکان سوم دې مشقت تم دې تو دومره اجرونه سویه کیږي کنه او کله سیته یعملها او هر گناہ چې دی و کې نو تو تبو بمثل الله فردی بوری چیده ملاو شیده اللہ رب و رزا سر وانا بی امامتان رجلن دی روایت کی ایمان یو ظاہیوی علامہ ذکر گئی علامہ ایمان جے کم در ذکر گئی چاہ تصریر بی الحسنہ او عصا عبد سیئے دے فرح اول عصا عبد سیئے بورے یو سڑی نیکی اوپ راکنا او دیتی سم خوشحال شوی الحمدللہ الحمدللہ شرطا یو زیطا لاروال تاکی بیان کی دو مولی بیان کو کھو دیتی بگی اغلوستو دا نو چې اوره لمو دې سبګنت خراب وکړه دا ډیره خطرناکه خبره دي ګنه دوت الحمدلله چې زما یوږي انتاب الله دې کې قبول شوه دا الله دې کې قبول ده دا رنګ مرز وکه او په موږ باندې لګټین زیاتو لگےره خدای موای چې یو خالصه براګر کړیونو نه لکه څه چاته ولاوي نشه کم تیم پنی کئی کتیر شیدو آئے الحمدللہ صحیح جگرد نا چی پنی کئی سارے او کو گناہ ناراض شید گناہ تیو شو و اینا لیلہ و الیه راجعون زمانا معبوم ناراض شو او زد معبوم ناراض شو سخت پریشان شو دادوالا علامید شایدو ایمان معلومی کی دار تیرے در فضل کے ایمان سشتا ناپنے کی خوش آلی گی زکت جب دینے سو خوش الله گی اللہ خوش آلی گی اللہ منی پیغمبر منی دے آخرت سکی معنی نا علامت شد شا فدی گناہ خپکی گی خپکی گی شاپر شیف مولا اللہ تعالیٰ نا یوزا لیمان تبو سکو مائی جی دی رو جا که دا حفیزان ختم کئی کنن اندازی خودلو تزانر حضی چی دا دادا اللہ دا پارا واما بس ویچی رانی ایر دیشی دا یری چی بس رانیسی ریشی ایر ریشی نمائی پا دیو سواب ملاوی گی آگوی دا خودیر زبردست سواب دی کنا دا خودیر لوی دی مائی جی ویدادی چې وي زمونه يرلشي وی ویل وېجداد الله کتاب د کنا اواز نه چیر شيران بیا ورا ناګا ناراض شي دا وې جماعت ملوې نه ما درکړا تایر کو وګوره تا الله پنا راستیا باندې سره خفاله چې اسنه جلا رنه شي ناراض شي د قران مسجد وی ویدا کو څل ته دل خو د تیر ثواب ورګي وه ول ثواب ورګي چلګه د دې الله د رضا مختلف شکلونه لري لکه یو سړی در سکو او بل چې وې وی وره پلان سی علم دې رقوله در سکو دغه د تک خبره خوشاله شو دا سبا خبره نه ده د دې چې رقوله په ټیم در دریا کارای نیت نه لنداری یا کارینه ابراہیم نو وجعل لسانہ ستم فی او صوری کم ننو دا آغا چا مد حوکر پنی کو عملونو بانے پنی کو کارونو بانے و د اقصد دا کولو پٹیس گیدانو چی زماری تو سو کی مد حوکی و دا پدانا دا خوشال چو پلی بانے چی ارسو کر دے پنیکای یاد شما پسی آشون پنیکای بانے یاد شما و دا چلی اخلاس طرح منافی ندار اخلاس سر رد که ها تانا تکا شپنی که خوشالش دی پنی شو او بگناوانی خپش دی بگنا خپش دی شلکا اللہ رانا ناراض دی اللہ رب العزت سے کم در ناراض دی نو دی داری ایمان علامه یاو شلید نبی علیہ السلام نتبو شکوهی مل ایمانو ایمان نخسرہ یعنی ما علامتو ال ایمانی صد علامت ایمان نبی علیہ السلام نتبو شکوهی مل ایمانو شکل خوشا لکی تالا نیکیستا و ساعت کا سیئتو کام او خفا کی تالا رو گنات صافان تا مؤمنون ایمان داری خواده یا رسول اللہ دبیاتا بو شکوئی فم الاسمو صدا علامہ دو گناہ لگا سنچی علتا وقت نا در ایسن تاریخ ننے داد ازمو دو گناہ صدا علامہ لگا سنچی برمال ایمانو کی معنی وام علامتو مل اسمو صدا جکم دن علامہ دو گناہ شو سرے ہوئی چی We... Really?